Gaurko gomendioa errikulturarekin eta izkuntzesku bideen defentsarekin dago erla zenatua. Mila bederatzerun derioi tamarreko markadan, Asturriaren ofizialtasunen aldeko mobilizazioak hasi zituzten. Eta pixka beranduago jada hogei aldiz egin duten e, konzertu pola ofiziali da. Eh, ospatzen asizian, siuntapola Defensa de la Llingua Asturianak antolatuta. Eh, orduan, no, itamar urte bete dituztenez, liburu eta disko bat argitaratu dituzte, eta honen eh, aurkezpenean kontzertua gintzuten, eta kontzertu hori ere grabatu dute. Liburuan ba inbat testu agertzen dira eh bai juntakoek eh, idatzita eta baita beste jende batek idatzita eh, kontzertuak suposatu duena eta bueno kontzertuaren inguruko hainbat eh kontu aipatzen batzutan eh, pues anekdotak eta batzutan baita ere bereintzako suposatu duen, ez? Baitare agertzen dira e, kartela, e, pos, kontzertu ezberdin jenak, eta, eta, bueno, e, urtero ere manifestazio bat egiten dute, ka, urtero esaten dut, ba, orain pixkatar da, porque e, egin beharko litzetek e, itxialdiak ira ondun tartu honetan, eta ordan haupten ezin izan dutein. Baina urtero, eh, manifestazio bat eginoi da. Eta manifestazio horretarako eh, musikoz pola ofiziali da. Dehitzendan talde batek, talde difuso ulertu da dukana batik, ez da, eh, talde ezteatza da, baizik eta beti horrela seinatzen dutela. Eh, pues abestiak ateratzen ditu. E, norbaitia zeltzeko espresatu nun moduan, pues, korrikakoa bestien estilokoak. O sea, bai, ulertuko uler da zuelakoan. Bauri. E, eta hor doan nahi nizuen gomendatu. E, Asturias hor gertu egondare, e, bai beraien ezkuntzaren E, egoera ez ezaguna izan altza izuelako eta aldi berean interesgarria baita ere. E, gainera baude de dokumental batzuk ere e, Asturieraren ofizialtasunaren bueltan e, bat dago Asturieraren historia kontatzen duna eta beste bat dago eh ofizialtasunezak sortzen ditun gatazken inguruan bigarren hau euskeratua ere badago, osea euskara azpi baduzka, hori blogean jarriko izu eta kontzertua ere blogean jarriko hugu, eh kontzertua hori e, telebistaz botatu zelako orain dela gutxi eta orduan Pues eso enye aquí gusta dago. Eta libureta diskoa eh kontzertua bezala deitzen da la banda sonora de la oficialidad, así hori. Ba, interesatzen balin bazaizu bilatu zakezue eta nahiko ere lortu zakezue jarukitzea. E eta hori aztentako gomendua, esperoet interesgarria iruditu izana. Eta hurrengo astera arte albesti kontzertuko abesti honekin amaitukoet